الحمد لله. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا منضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi al-tayibin al-tahirin wa ala sahabatil kirami ajma'in rduvanullahi ta'ala alaihna wa alihme ajma'in fuma ama ba'd hvala Allahu uzvišenom gospodaru svih sjetova njega obožavamo, njega veličamo i hvalimo njega pomoć oprosti uputu tražimo koga on uputi na pravi put on od upućenih njemu nema zabudjivača a koga on uzvišeni svojom pravdom ostavio zabudi njemu, nema zaštitnika niti upućivača. Svjedoči mi tvrdim da je uzvišeni Allah, jedino istinsko obožanstvo koje zaslužuje da se obožava, jedan jedinije i nema sudruga ni u čemu. I svjedoči mi tvrdim da je Muhammed sallallahu alaihi Sellem, njegov rob i poslanik neka su Allahovi neprekidni, najlepši, najpotpuniji blagoslovi na njega na njegovu plemenitu porodicu, ashabi i svetsedbenike njegovog sunneta i puta do sudnjeg dana, amin, a rubbele alamin a nakon toga draga moja braćo jedan od ruknova i temela naše vjere jeste vjerovanje u sudni dan u sastavni dio vjerovanja u sudni dan svakako ulazi i ubijeđenost u istinitost predznaka sudnjeg dana jer je Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wasallam nagovijestio i govorio da će prije nastupanja sudnjeg dana tog velikog dana dana apsolutne pravde i istine dogoditi se veliki preznacili događaji koji nagovještavaju istinitost i nastupanje i dolazak tog velikog dana Predznati sudnjeg dana se dijele na dvije vrste. Na ma velike i male predznake. Veliki predznati sudnjeg dana kao što je izlazak sunca sa zapada. Kao što je pojava deđala. Kao što je silazak isa alaihi salatu wa salam. Izlazak životinje iz zemlje itd. To i njih ima deset i oni će nastupiti i dogoditi se neposredno prije nastupanja sudnjeg dana. Dok je broj mali, prednaka sudnjeg dana izuzetno veći i oni se dijele na tri vrste na one koji su se već dogodili na one koji se događaju i koje živimo mi danas i na one koji se nisu dogodili ali će se obistiniti i dogoditi isto kao i oni što su, što su prije prije nas Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam potvrđuje svoju istinitost i svoje poslanstvo i na ovaj način. Obisinjavanjem njegovih riječi i njegovih govora nam govori da je on zaista čovjek kome je uzvišeni Allah objavljivao znanje i zato Nema nikakvih kontradiktornosti u Rasulullahovom sallallahu alejhi ve sellem govoru. I zato Rasulullah kada govori o pojavama koje će doći poslije njega, govori kao jedan od ljudi koji živi u tom vaktu. Jedan od zanimljivih hadisa Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem na tu temu koji govori o pojavama koje će se dogoditi na to Resulullah sallallahu alaihi wasallam jest i hadis koje bilje imam Ahmed rahimahullahu ta'ala od Abdullaha ibn Amra hadis je vjerodostojal kaje Resulullah sallallahu alaihi wasallam odrakite pažnjom se je kounu fi ummeti rijalen jerkebune ala surujin ke eshbahir rihali jenzilune alejha inde eboabil mesajidi u mom biti ljudi koji će sjedeti i jahati na sjedin kama te sjedelke će biti poput jahalica tim sjedel kama će dolaziti do džani iz tih nisa hum kasi jakun njihove žene će biti odjedene anage dan je naslava Resulullah u opisivanju njihovih žena ruusu hunne kasnime buhti el ižafi glave njihovih žena će izgledati poput grba horosanskih deva ila anu hunne proklinite ih فانهن ملعونات يلزيس سوءه بروفيت وдругого хадис يقول ابن جماع احمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كاجا صنفاني من الناس لم ارهما две skupiny i kategorie ljudi neću يضربون به الناس първа skupina kaže je grupacije koje će imati štapove poput kravnih repova koji će batinati i udarati ljude. Wanisaun ariyatan i žene odjevene anage. Mailatun mumilat koje zanoše, zanosohodaju i koje drugje zanoše i odvode u zabudu su hunne ke esnimetil buhti el ma'ileti njihove glave izgledaju poput grba horosanskih deva Ova hadith bilježima muslim rahimahullahu ta'ala rasulullaha alaihi salatu u selam kao što reko precizno opisuje pojave koje su se dogodile poslije njega i koje su naša svarnost braćo kaže ljudi će na sjedeljkama jahati i sjedeti i na tim sjedeljkama dolaziti do džanija kao že islamski učenjaci tumačeći ove Resulullahove hadisa, a nije ih teško mi potumačiti da naša prelozna današnja sredstva obuhvataju te sjedeljke i ta sjedišta I da apsolutno odgovaraju u opisu Resulullah sallallahu alaihi wa sallam u ovom hadisu. Čime se o obovar Resulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ali veoma bitna sva, trebamo znati, da nije sve što je Resulullah najavio zabranjeno. Neke stvari je najavio da se dovolite, one nisu zabranjene. Od tih stvari je i ovaj dio hadisa, a to s ove jahalice one nisu zabranjene, nego je Rasulullah opisao da će postojati. A ni, ni jedan vir njegovo citata ne ukazuje na zabranjenost tih jahalica. Ali drugi dio hadisa govori o pojavi koja je haram i koja je jedan od velikih grijeha i nepokornosti gospodaru nebesa i zemlje. Nakon što je Rasulullah spomenuo te ljude Da će obočavati Allaha subhanahu wa ta'ala spomenuje drugi dio njihovo života, a to je njihova uređenost kada su u pitanju porodice, odnosno njihove, subhanove ili žene. Kaže, njihove žene će biti odjevene anage. Glave će im izvati poput grba horosanskih bejeva. Subhanallah. Islamski učenjaci tumače i govore na što se odnose ove riječi. Od jedene anage. Da je to kontradiktornost? Nije nikako. Nije to kontradiktornost. Pa kažu da se ovaj opis Rasulullaha odnosi na odjeću koja je prozirna. Odjeća je, ali je prozirna. I ne obavda svoju funkciju zbog koje postoji odjeća a to je pokrivanje tijela i sramotnih dijelova kod čovjeka. Imaju odjeću, ali ona je providna i tako na taj način izgledaju i pored odjeće kao da je nemaju. A također se ovo odnosi, kažu islamski učenjaci, i na tijesnu odjeću koje oplače, koje oplače žene. Kada u pitanju odjeća vraćov, Tijesna i probidna odjeća nije dozvora ni muškarcima, a kamom i ženama. Odjeća koja ocrtava sramotne dijelove tijela kod čovjeka je zabranjena. I zabranjeno da je uopšte čovjek nosi u namazu i van namaza. A šta da kažemo onda o ženama i o tom drugom dakle polu kada je šarijatski propis po pitanju djevanja žena još, dakle, propisanimi ili žešći. Zatim, Resul Aleyhi Sallatu Vsallam kaže, njihove glave izgledaju poput grba horosanskih deva. Pravlenjem, montiranjem svoje kose, zaista izgledaju nako kako ih je Resulullah Sallallahu Aleyhi Vsallam opisao. Onda, nakon toga, Resul Ali i Saratu Oseram izriče prijetnu za one koji čine ovaj grijeh, pa kaže, proklinite jer one su proknete, što znači da je ovo jedan od velikih grijeha koji vodi u džehennemsku vatru. Jer svako djelo za koje se obećava prokletstvo ili žestloka patnini kazna, ona mu ukazuje da je to djelo jedan od velikih grijeha koji izaziva Allaha subhanahu wa ta'ala subhu. U drugom hadisu slično momon koji biđes ima osim kako te čuni kaže la yedhulna al-jannata wala yajidna rihah. Nije uči jannet niti će osjetiti njegov miris. Wa inna rihahala yujad musira kaza wa kaza. A jannet miris se osjeća na velikoj dalini i razdalini a, od, od dženneta. Ali ove žene neće opusiti miri dženneta, neće doći do njih, niti će ući u džennet, kaže Resulullah Muhammad s.a.w. opet jedna velika prijetnja za muslimane i muslimanje. Za nas muštarce također je to prijetnja, jer smo mi također snosimo dakle, dio odgovornosti kada su u pitanju naša čelad i kada su u pitanju naše, kada su u pitanju naše porodice. Kada je u pitanju prokljestva koje je Rasul Laha ovdje spominje, trebamo shvatiti da u opće čovjek može da spomeni, da kaže neka je Allah prokljestva na onoga koji čini to i to, ali spustiti to prokljestvo na pojedinca je poseban propis i to nije dozvoljno da čovjek kaže neka je Allah prokljestva na toga i toga. Dakle, postoji razlika između ova dva profisa i između ove dvije situacije. I moramo obratiti pažnju na ovaj dio. Praću moja, ovo je naš emanet. Naše porodice su nam emanet. Naše porodice su dragulji. Taj ženski dio našeg društva ili čovječanstva, to su dragulji, to su biseri, i to se čuva na različite načine između ostalog i šarijetskou nošnjom I zbog toga je to savršeni i mudri zakonodavci propisao a propisi ispravne šarijetske nošnje su poznati i jasno definisani u Allahovej knizi i u sunnetu Rasulullah Muhammad s.a.w. postoje Postoji, je, postoji dva vida šerijatske nošnje i hidžaba. Prvi vid jeste da žena pokrije cijelo svoje tijelo u što ulaze i lice i šake. Kao što je to bila praksa prvi muslimana Muhameda sallallahu alejhi i svih gener, muslimanskih generacija do prije 100 godina. I kažu ist si učenjaci da se ummet da su se muslimani složili čutnjom dakle konsenzus je donijet čutnom čutno, odnosno svojom njihovom praksom o propisanosti ovog propisa i ovog načina oblačenja još žive naše žene koje su se tako oblačile naše dike i nane i majke koje spominju takve priče to je propisano braćo i nemoj čovjek da se oharavi i da ogrješi svoje srce I možda da u kufr ode, odnosno kufr da počini ismijavaj sa tim propisom i da nekne bilo šta što je a, što ukazuje na ponižavanje ili omalovažavanje tog propisa. Drugi stepen islamske nošnje za žene jeste sljedeći. Da žena pokrije sve od svog tijela osim lica i šaka. I kažu učenjaci da je i ovaj vid oblačenja postojao za vrijeme Resuru Laha sa nabahu ali nozem. Ali kada je u pitanju ovaj način oblačenja, trebamo znati da se svi islamski učenjaci slažu da ta odjeća mora biti tako široka i prostrana da se ne lijepi uz tijelo i da ne odcrtava stidne dijelove tijela kod žene. Mora da bude široka Jer nećeš naći u jednom šarijetskom, šarijetsko dakle pravnom menhebu, pravcu učenjaka koji dozvoljava da žena nosi tijesno dječu. Kada je u pokrivanje ovog bijela tijela koji smo šta, koji smo spomenuli. Zato obraćamo je draga. Moramo konstatovati da je stanje muslimana danas ovdje i u svijetu uopće Alarmantno ideoma opasno i kritično kada je u pitanju ovaj šarijatski propis. Mi moramo se suočiti sa ovom gorkom stvarnošću. A ovo je nastalo nastalo kao rezultat borbe protiv islama i islamske ideologije i propisa u zadnjih nekoliko desetina godina. A kao što smo rekli, prije tog perioda, u muslimanskom ummetu nije postojala pojava koja se zove otkrivanje ili razgovićavanje muslimanskih žena. I braćo, moramo znati da je ovaj propis naš ponos i mi ga moramo življavati i mi ga moramo forsirati u svim sverama ljudskog života i u svim institucijama gdje se god nalade naše žene naše cjerke i sestre i u, dakle, državnim i u van državnim institucijama mi se nemamo čega plašiti niti stitjeti jer to je osnovno ljudsko pravo koje ne može ni jedan zakon da zabrani i moramo sa ove tačke i sa ovog polazišta krenuti i ponositi se sa tim Odgajati svoje čerke, unuke i sestre i hanume. Da je to ponos. Jer braćo, Reci mi tako ti Allaha, i recite mi tako Allaha žena koja je udata. Šta želi otivanjem svojih dijelova tijela kada izlazi pred strancima i na ulicu? Nećemo da obtužujemo. Ali je to absurdno i nelogično, Ako ima svoga muža i ako je dosvoreno da sve svoje ukrase otkrije svoju mužu šta joj znači kinđurenje kada izađe van kuće kao da hoće u džerdek? Da li je to normalno? Zaista to je nenormalno. I mi moramo se boriti na najljepši način protiv ove pojave i dokazati našim ženama da je njihov ponos Najmeći vid bonosa i slobode i časti i karaktera baš u hijabu. To je vrhuna to da noti Allahu i postaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. I moramo učiti svoje, a, dakle, a, svoje žene da vole hijab i da vole šarijetsku nošnju. I nije normalno da čovjek ide nahad da čovjek bude hođaj ili hađija, da ganja stepene bogove jaznosti, a da mu hanuma nije odjevena šarijevski i islamski. On zaista ulazi u opis Rasulullah s.a.v. iz ovog hadisa. A ima takvi pojava. Ima takvi slučajeva i takvi događaja. To je zaista, braćo moja draga, ispravno apsurdno i veoma čudno i mi moramo konstatovati stvari onakve kakve jesu a zatim nakon toga krenuti u popravljanje našega, našega stanja. u Novom pazaru prije 13-14 godina nije postojala ni jedna žena šelijetski od jedena, a da radi u nekoj od državni institucija tada sam bio prvi razred medrese Gazije i Sabe Allah se smilovao njegovom osnivaču i njenom osnivaču kada je jedna žena profesorica otišla sa hijabom u srednju tenišku školu u, Novi, u Novom Pazari odmah je dobila odkaz, da li je to pokolebalo ne Ustrajala je i preko ovih zakona je ostvarila Svoje pravo I ponovo su je vratili na posao na radno mjesto Sada u tom istom gradu Nakon 14 godina Nema škole Niti institucije A da te neće sretnut hijab tamo I među profesoricama I među službenicama I među učenicama Osnovne i srednje škole Ovo je veoma kratak period za historiju, a zato su ovi rezultati ogromni, braćo moja draga. I mi trebamo krenuti tim stopama, Allahu anđele u ala dozvolom, čvrstim stavovima i ustrajnošću na promoviranju principa ideologije naše uzvišene vjere. Jer nema lepšeg poziva i nema bolji principa na koje se čovjek može pozvati i kojima može pozvati od principa Allahove subhanahu subhanahu wa ta'ala vjede. Braćo moja, ne znači da one žene naše koje ne nose šarijacku nošnju da nemaju nikakvog hajra kod sebe, ne. Naprotiv, većina tih naših žena Imaju jako visok stepen karaktera i morale i tako dalje. To moramo priznati, to je stvarnost i to je dobra stvar, hvala gospodaru nebesa i zemlje. Ali i toga upadaju ove propuste na koje smo ukazali. Koje su također propus moramo priznati. I moramo ih liječiti. I dopunjavati i otititi da ne ovim još vrlinama naše hanume i naše, i naše porodice molim gospodara nebesa i zemlje da nas pomagne u tome i molim njega uzvišeno da nam se smiluje da inša Allahu Teala obaspe naše kuće svojo milošću da popravi naše očeve i sinove hanume i k'seri i sestre molim negozišanom da naše kuće budu simbol čednosti karaktera, moralnosti, odanosti i pobožnosti prema gospodaru nebesa i zemlje zaista je on kada to subhanahu wa ta'la da učini i zaista je on milosti i tlemeni barake allahu li velikum fil quran na'azim wa natani wa iyako bima fihim il ayati vodikshul hati naqulu ma tesma'un wa astagfiru allahe li velikum fa astagfiru ho hu huval rahim Alhamdulillah wa hamdul kamilin wa salatu wa salamun ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ta'ziman lin-nabiyyi wa takmila li-fahamati sha'n sharafi s-safi. Wa qala Rabbuna azza wa jalla inna akhbarna bihi wa amarna inna Allaha wa malaikata yusalluna ala n-nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin Čestitanje nevjerniških praznika, da li je dozvoljno muslimanima? Mesela pitanje, čestitanje nevjerniških praznika? Obzirom da se mi nalazimo u sredinama i u mjestima gdje se susrećamo sa pripadnicima drugih konfese i drugih e, religija, vrlo često se postavlja ovo pitanje, da li je dozvoljno čestitati vjerske praznike onima koji nisu muslimani. Kada su u pitanju vjerski pravnici, vraći oposljena, kada su u pitanju ovaj aktuelni, zna, trebamo znati da je haram to čestitati. Nije dozvoljeno. To je veoma opasna stvar, čak može da postane stvar koja izvodi čovjeka iz vjere. Jer šta, šta čestitaš? Šta čestitamo ko to čestitamo? Čestitaš krst, čestitaš širk, mnogo božstvo i čestitaš ono što, što se kosi sa temeljima Naši, naše vjere, i sa našim glavim postupatima. Kako onda postupiti sa ljudima sa kojima dovolimo u kontakt? Ako si blizak sa tim čovjekom, jer vrlo često se dogaja, on tebi čestita sa tim, od je veoma nezgodna situacija, naista. Ali ako si zaista blizak i u dobrim odnosima, pokušaj da mu objasniš. Pokušaj da mu objasniš o čemu se radi. Da ne želim da te ponižavam, nego zaista ono što me srećava jeste Jesu pravilni principi moje vere. S druge strane, pokušaj da to tvoje načestitanje svojim ponašanjem e, u drugim smjerovima i na drugim poljima nadoknadiš njemu to što ti je možda zamerio i to što što mu nisi dati dakle, a čestitao čestitao praznik. Međutim, ukoliko ne može da mu objasniš onda se trudi kao što reko da neki drugi način mu dokažeš da ga poštuješ kao čovjeka, kao Božije stvorenje, i kada su pitanju međuniski, odnosi da budeš zaista, zaista korektan, kada su pitanju hedije, popanjanja i tako da, na neki drugi način mu dokaže zaista da ti nemaš nešto posebno protiv njega, time što mu nisi čestitao taj praznik. Nadamo se, inša Allahu Teala, da je ovo jedno rješenja za ovu za ovu zaista... Uh, dilemu. A kome se dogodi ko uh, kom da upadne ovo ovaj propus i ovaj grijeh, treba da traži uoprot od Allaha s.w. i da se pokaje gospodaru nebesa i zemlje, jer takav je propis i moramo ljudima istinu reći, bez obzira na uh, to što se danas uh, forcira čestitaj međuđučko čestirajne tih praznika, zaista kao jedan veliki vid Toleranci i tako dalje, mi muslimani nama ne treba nikdo da govore o toleranciji, mi smo toleranciji možda više nego što treba i zaista smo mi tokom istorije koliko postojimo i naši preci dokazali našu tolerantnost, zaista našu realnost, našu pravednost i mene nam potrebe dakle, na tom polu opće da se, da se dokazujemo. ان الله يأمر بالعدل والاحسان ويثيل القرب وينها وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فكبر الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون